Och så somnade flickan på rummen, munspetsflickan och posigemaggan i höt. Just då, när det blev trolltimmen, Svartskäggsgrantrollen, Karlhygertrollen, Stentrollen, Schiffeltrollen, Strömtrollen och Grankotstrollen och alla andra, vaknade i och såg på flickan och posigemaggan. Det de inte kunde förstå var att hon hade rymt hemifrån. ifrån pappan och från katten. Det skulle trollen aldrig göra. De viskade och pratade de om. Men när de märkte att flickan vaknade igen så försvann de ner i höet. Och flickan vaknade som om hon hade drömt någonting nästan otäckt med en svag oro i kroppen. Och hon tog fram brevpapper och penna ur sin koms och började skriva ett brev.